Yəni orada yəni başqa yəni Çelavey əl Allah təala istəsəydi peyğəmbər sözləməyə, yəni o ruzi qazanmaq üçün. Ona əvəzinə Allah təala peyğəmbərsə istəmədən, yani, evində oturulsa ruzi yetərdi. Yəni orada gedib, yəni az bir miktarda qoyun otarmaq üçün, yəni o pul qazanmaq üçün. Allah təala ona əvəzinə verə bilərdi peyğəmbərə. Evində də oturub Allah təala ruzunu verərdi, o cür. Lakin peyğəmbər buna baxmayaraq işləyirdi yani, bir bəşər olduğunu sübut etdi. Yani, o da İnsanların arasına çıxmır ki, adı beşərdir. Ana bəhdində 9 ay qalıb, sonra dünya gəlir və böyüyüb uşaqlıqdan bu cürlə insandır. Adı bir insandır və o da adı bir insan kimi ruzu qazanır, ruzdancı gedir. Dəhəm üçün, burda Peyğəməd Əsələmin yani, öz əmrisine kömək göstərilir. Ki Peyğəməd Əsələmin tecə əmrəsinin ona verdiyi ruzuna kifayətləmirdi. O da öz əmrəsinə Yəni, kömək etmək istəyirdi, istəyir ki, o da bir şey qazansın, əmsinə dayaq olsun, kömək olsun, çünki əmsi onu böyüdürdü. Və əmsin yəni, faydaları ne olur ki, Peyğəmbər s.ə.və yəni, bu cür etməsində ibrət var hər bir insan üçün ki, hər bir insan çalışmalı ki, öz əl əlinin qazancı yaşasın. Xüsusən də o insan ki, o dəvət edir, o insan haqqı deməlidir, o insan əgər kimsə ona pul verib onu çaxıyırsa, deməli o insan onun qarşı haqqı deyə bilməyəcək. Dedi, onun yanında qısa olacaq, niyə görür? Çünki ona pul verəcək, pul verir və o deyəndə zirginçilmə, sənə pul verəm, sakit dur, mənələ körüqədəmək. Ona görə insanı çalışmalıdır ki, öz pulla yaşasın, yəni xüsusən o insan ki, dəvət edir, dəvət edən insandır, o insanı çalışmalıdır belə yaşasın ki, ona, yəni başqa bir deyən adam onun belə uzun dili olmasın. Bir də nəfəsir götürəyik. Peyğəmbər s. Allah, yəni Peyğəmbəri cahillik əmələrinin qoruması. Yəni, Allata Allah Peyğəmbəri necə qoruyub? Yəni, Peyğəmbərlə verilənə qədər, çünki necə bilirsiniz? Məkkədə və başqa ətraf olan hər yerdir, müxtə zəlalat idi, cahillik idi, həddindən artıq. Yəni, Allaha şəri qoşurdular, yəni, onun övrəli mislə, bütlərə tavif edirdilər, onlara əl çəkirdilər, onlardan bərikəs Sonra yeyib içmək məclisləri olurdu, haram içirdilər, zina edirdilər. Yəni, bu üçün Allah Allah Peygamber necə qoruyub? Deməli, Peygamber s.ə.v. Allah Allah onu pis işlərdən həmişə qoruyardı və cahiliyyət vaxtına yaxşı olan işləri Allah Allah Peygamber s.ə.v. edərdi. Məsəl üçün, Peygamber s.ə.v. yəni o vaxtı camın olanda kəhvənin qureş təzinə dikirdi. Peygamber bu Çiçmədə işləş edirdi, çünki burada Allahın evini dikirlər. Onlarla Peyğəmbəd Səhəmi burada işləş edirdi və onlara kömək edirdi. Hətta on, onlarla daşlaşırdı. Lakin orada bir hadise olur. Bu vaxt Əmsi Abbas Peyğəmbəd Səhəmi deyir ki, sən rida deyirlər. Yəni ərəblərdə iki dənə paltar olur. Atta bir dənə paltar, yəni büşürürlər. Üstəndə bir dənə paltar, yəni paltısa əsgət. İndi kün olandı bəlkə görmüşsünüz belə. Axtda bir nə parça olur, üstdən bir nə parça. Görsən, yuqqa kimsəyi belə oxşuyur. Yəni. Yə, o kişilərin paltarı da əslində, yəni, müəyyən qömlə var ki, o da adətdir. Həmsə ərəvlərdə belə adəti var idi. Yəni parçadır, təxminən 3 metrə yaxın, 2 yəni, metr parçadır. Onu ayaq, yəni, qurşaqdan aşağı bükürsən, olur paltar. Həmsə Abbas Pəğəmbəli deyir ki, daşı yəni, belə götürmək ağır olur sənin üçün. Həmin o ridanın bir tərəfin çiyini var. Çünki o ridanın yəni evçi halqa kim olurdu. Hər tərəfə tikilirdi, halqa kimi olurdu. Girirsən içinə və belə bağlayırsan. Deyir ki, o halqa yəni, ridanın bir tərəfin çiyini var. O bu tərəfdən daşı onunla tut, yəni ki evçi yük o ridaya düşsün, yəni paltara düşsün. Sənin əlvə o qədər ağırla düşməsin. Necə ki məsəl üçün bir dənə çiyin, məsəl çiyinə belə qaldırmaq rahat olur. Amma əllə belə götürmək daha ağır olur. Əmsə Abbas Peyğəmbələ bunu deyəndə, yəni Peyğəmbələ Əmsə Abbas olur orada. Bunu deyəndə, e, Peyğəmbəl sənəm övrəti açılır. Yəni, övrəti açılmaq istəyəndə, Abbasın ürəyə gedir. Peyğəmbəl sənəm övrəti açılmamış, Abbasın ürəyə gedir. Peyğəmbəl sənəm, yəni, iddəsini düzəldir. Yəni, Allah hala Peyğəmbəl sənəm övrətini heç kisi göstərməyib. Heç kisi Peyğəmbəl sənəm övrətini Heç-həç Peygamasa öyrətini görməyib. Onun öyrə də əmsi Abbas, yəni Peygamasa öyrətini görəcəkdir, çünki Peygamasa yandı idi o. Lakin onu görməsində, Abbasın ürəyə gedir. Əmsinin ürəyə gedir ki, Peygamasa öyrətini görməsin. Və həmsinin bir gündə Peygamasa oynayırdı Və bu vaxt Peygamasa yəni uşaqlarını oynayırdı, daş-daş, daş aparırdı daş, daş, daş ki, nəsə oynasın, nəsə düzəlçsinlər, Və Peyğumbar deyir, yəni, öz paltarı yenə qaldırır, çiğini atsın. Çiğini atmaq istəyəndə, onun övbəti bir az görsənir. E, bu vaxt bir nəfər gəlir, bir nəfər gəlir. lakin Peyğumbar onu da görmür. Bir nəfər gəlir və Peyğumbar sənəmə vurur. Yəni, ki, uşağı demirsən, vurursan, deyirsən ki, öz mü yəni, düz oturmur üçün. O, Peyğumbar sənəmə kimsə vurur, deyir ki, paltarı mü Əbi elə açma. Yəni bunu ancaq peyğəmbər elə övrü şahla heç bilinmir. Yəni, obruş, yəni bunu peyğəmbər sən mə vurur, sadəcə övrätirəm bizsə. Və övrätək sizi göstərmirəm. Lakin indi peyğəmbər sən heçəs görmür yəni. Lakin onu vururlar. Cənab yəni, Allah təala nələk göndərdi ki, peyğəmbər səsəni həmişə nəyləsin? Qorusun. Və həmişə Allah təala mələkləri yəni peyğəmbər göndərərdi və onlar həmişə peyğəmbəri qoruyurdular. Şam səfər edəndə Şam Bil-bulur gedirdi, ola mələklər idilər, Pəğmət Səsələmi həmişə qoruyurdular. Həmişə Pəğmət Səsələmi səhərlər qaydanda, başqa ilgidən həmişə Mələklər Pəğmət Səsələmi qoruyurdular. Deməli, həmçinin Pəğmət Səsələmi hətta Həc mərasımında, Həc mərasımında Qureyş Qureş qəbiləsi gedirdilər Muzarifəyə, oradan da qayıdırdılar. Lakin, öbür qəbilələr gedirdilər Ərafata, Ərafat dağına. Oradan ərafatdan qayırırlar, yəni orada qalırlar müəyyən müddət qayırırlar. Çünki həc mərasımı İbrahim Peygamberdən qalmışdı miras, həc mərasımı edirlər, yəni həcrə yedib gəlirlər insanlar. Necə ki, biz o axt görsün, kəbənin tikilməsini danışanda, dedik ki, Allahsallar İbrahim Peygamberin səsini hər bir yeri çatdırır ki, bu evi həc edin. Yazıcda səyyət demişdi bunu və onunla bütün qəbirlər yəni, həc edirdilər, İbrahim Peygamber dinindən Lakin Qureyş ərafata gəz gedirdi Məzəfə oradan qaytdı. Lakin bunu amma peyğəmbərə səsləm öz qəbiləsinə müxalif çıxırdı. Və gedildi Ərfaya, Cəmaz Ərfadan qaytdı. Bütün Məkkənin içində bir dənə peyğəmbər səsasam belə deyildi. Heç bir Məkkəli ola getməzdilər. Yalnız qırağdan gələn tayfalar gedirdilər Ərfata. Və bu da Allah səlam peyğəmbər səsasam məni etdi, yəni bir möcüzədir ki, peyğəmbər səsasam əvvəlcədən sonra səhabələr deyir ki, bir Neyirin, gədir, yəni Əli Məhəmməd həcə onlarla gedir, Ərafatdan da heç hiss etmir Yəni Məkkənin adətinin müxalif olaraq Allahın dininə görəsə Peyğəmbər o cür edirdi. Allah Taala onu etməyə müvaffiq edirdi. Sonra Behki Lovati dil və Zeyd ibn Halefa rəziyallahu anhu səhih hədisdir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi səlləm heç vaxt gücə əl sürtməyib. Yəni birdən kömək istəməsə ona əl sürtməyib. Və deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm pulu cahiliyyə vaxtında hətta Peyğəmbər bunu qadğan edirdi və deyir hətta bir dəfə Kəbədə tavaf edəndə, yəni Qürəşlər Kəbə tarafını tavaf edirdilər, yəni Kəbəni və bu vaxtı mühtərə əl sürtürdülər və o qart Peyğəmbər deyirək sən də əl sürt lakin Peyğəmbər yəni, imtina edir, əl sürtmə imtina edir və o əl sürtmür yəni bunu Qürəşlər yəni, görürlər məhkərlər ki, Məhəmməd mühtərə əl sürtmür hətta bir dəfə deyir kureşlər eşidənillər. Bunu görənlər belə raziyinə görə eşidənillər ki, sən niyə görə belə Yəni ki, bizim bütlərə əl vurmursan, yani onları səçdirmirsən. Və İbnəsaq deyir ki, həmin o bu hərəkət var idi. Şəmaydani peyğəmbər sallamü səllallahu görür, o yəni keşir. Kureş, kureşlərlə yəni əlaqəsi olduğuna görə o da Latva üzəyi andıçır. Yəni onları inandırmaq üçün söhbət edəndə Latva üzəyi andıçır. Yəni Qureyşlər el-Məkkədə ən böyük bütlərdən idi, ən böyük pirlərdən idi, belə deyək. O vaxtın ən böyük pirlərindən idilər, hansısa ki Allahdan başqasından ona ibadət edirdilər. L Lat sözünün ilah sözündən götürmüşdür. Özcə isə Allahın əziz sifətindən götürmüşdür. Bunu az qoyub və onların ibadət edirdilər. Onlarla Allaha şəriq qoşur, yəni vasitəsi qoşurdular. Deyilər ki, ya Allah, latdan və özcənin bizi bağışda və qurban kəsəndə gətiriblaxtın yanında kəsəcəyik, Allah qəbul ləsin. Yəni bu cür. Və mən həmin kəşiş belə and içəndə Peyğəmbər s.ə.s. deyir ki Mənə, mənə bir şey istənin belə and içmə. Yəni belə and içəndə məndən heçəsəmə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir. Deyir Allahın and olsun ki mənə deyir, onlardan deyir, yəni zəhrim gələn şey onlardan zəhrim yəni şey yoxdur. Yəni, ən çox zəhərim getdiyim şey olardı. Matba üzə. O bütlər də yəni. Peyğəmbərəmsə onu həmişə keçirdi ki, mənim ən çox zəhərim getdiyim şey bu bütlərdir. Sən də bununla məni andırçı bir nəsə istəyirsən, nəsə soruşursan. Ən çox Allah təala yəni şeytanların heyləsindən və cahilləyin qormuşdur. Onda bir dəfə deyilir Qureyş, yəni onların mərasimi olurdu. Bir aylıq vaxtdırsa, bir ay ildə ibadat edirdilər. Bu vaxt piyamaşı, yəni, adlı bir bütonu Onun yanında qalmağa peyğəmbər istəsəm imtina edir. Deyirlər ki, onun yanında sən qal ya, yəni ki ibadat kimi. Peyğəmbər buna imtina edir. Hətta deyir, yəni onun əmrində Əbu Talib və bibiləri çox də şiddətli qəzəblənmişlər ki, peyğəmbər yəni nə edəmir? Büttərə ibadat etmir, büttərə hörmət etmir. Və ona zə məcbur etmək istəndə, palatara bir nəfər göndərir, a, yəni bir insan şəklində göndərir. Peyğəmbər s.ə.s.ə o, yəni bütün əl vurmadan, bütün vasitə ilə qorusun. Peyğəmbər s.ə.s.ə qoymasın. Peyğəmbər s.ə.s.ə həmin o gəlib peyğəmbər s.ə.s.əmi o ibadət etmədən qazan edir. Bəlkə Allah Taala yəni peyğəmbər s.ə.s.əmi belə qorumasında hikmətlər, ibrətələr var. Onda bizdən ki, Allah öz peyğəmbərini heç vaxt unutmurdu. Heç vaxt onu tək buraxmırdı və hər zaman onu qoruyurdu. Yəni, pis işlərdən hər zaman peyğəmbərsəmi qoruyurdu. Və həmçinin ən pis işlərdən bir insanın başqasının yanında övrətini açmasıdır. Yad bir insan yanında övrətini görsənməsidir. Ən ayıbdır şeydən biri budur ki, insanın övrəti başqasının yanında görsənsin. Düzdür bu, həyalı insana aiddir. Həyası olan insan, Allahdan qorxan insana aiddir. Lakin o, bəzək o eşşək kimi yaşayırlar, olansa fərqi yoxdur. Bəlkə onların ən yaxşı ilə övrətiyyə görsənməkdir. Övrətiyinin bağlı olması o adı ayıbdır. Yəni, abrla həyalı qeymək ayıbdır və bu cür ki, ayıb idi, yəni, böyük qəvaxət sadədir və Allah'tan pəqəmbərinin övrətini siz göstərmir. Biz istəyirik, övrət asanına əmsələ bəsən, ki, pəqəmbərinin övrətini görməsindir. Və Allah'tan pəqəmbərinin yəni, belə qorunması, pəqəmbəri böyük bir işə hazırlaması demək idi ki, Allah'tan pəqəmbəri qoruyurdu ki, müəyyən bir vaxt gələndə, zamana gələndə, Allah, Allah, bu Peyğəmbəri mühüm bir iş görmək üçün müvaffaq edəcək və həmçinin başqa hadisələr olur. Yəni, Peyğəmbəd səsələn, məsələn, Məkkədə calın uşaqlar oldu, onun tatçışı, Peyğəmbəri deyir də ki, necə ki, bugün deyirlər, hər bir insan deyirlər ki, gedək, fayrı kəf edək. Belə şeylər olanda, Peyğəmbəd səsələn, həmçə deyir ki, məsələn, mən qoyunu sarmağa gedirəm. Yəni, mənə qoyunlar var, mənə işimind o avraların o işləni görməsəm qarışmazdı. İççi yani, içki sonra o cür yəni bizim ana məscidə peymasa so getməyib. Allah təala ona həmişə qoruyur. Allah təala inşallah bizi peygəmlərin yolda gedənlərdən və onlar sabit etsin inşallah. Amin. Ve də və gələn dərsə davam edərik inşallah. İnşallah. Və salatu vesselam ala ashrafil anbiya'i vel mursalin nabiynə Muhammed va ala alihi və sahabatihi və men tabi'ahum bi Cahiliyyət dövründə, yəni Peyğəmbərliyə yəni, ələ Peyğəmbərliyə verilməmişdir öncə, hər bu fucar, fucar döyüşü haqqında inşallah bu gün götürəcək. Fucar sözünün mənası yəni günah sözündən götürülüb. Günah sözündən götürülüb və həmin döyüşün səbəbi yəni günahlar olduğuna görə, yəni bir-birilərinin qarşı edilməni zülümlərə görə döyüş başlayıb. Qəbilələr arasında və bu qəbilələr Qureyş ilə Çinana, və bir də Qeyis Aynan yəni ilə yəni Qureyş ilə qəbiləsi bir tərəfdə Qeyis Aynan qəbiləsi yəni Qeyis qəbiləsi digər tərəfdə döyüş yaparırlar və döyüş təxminən arzada 5 il müddətinə davam edib 5 il müddətinə davam edib və bu döyüşdə yəni onlar bir-birinin aralığında olan yani haram olan şeyləri halaq etdilər. Yəni Əməçi baş döyüşdürdü. Əgər bir tərəf obru tərəfin yani götürürsə, onların qadınlarını özlərinə nəyinidilər? Cariyə kimi götürürlər. Yəni çünki onlara yana yəni, haram, yani belə bilənməy. Lakin döyüş vaxtı əsir götürəndə nə olur? Özlərinə ona halaq edirlər. Bunun səbəbi yəni, belə şeylərə görə həmin döyüş Fucar döyüşü adlanıb. Və Fozar düş necə bilirik? Qureşlən Kinana qabiləsi bir tərəfdə və Qays qabiləsi isə digər tərəfdən döyüşürdülər. Və döyüş dediyimiz kimi 5 il davam edir. Və Peyğəmbər sallallahu bu döyüşdə iştirak etməsi haqqında bəzi rivayetlər var. Rivayetlərin birində İbn İsha rivayət edir Dəir ki, Peyğəmbər sallallahu bu döyüş olan vaxtı Peyğəmbər sallallahu yaşı var idi. olan vaxtı Peyğəmbərin 20 yaşı var idi. Və deyək, döyüş başlayanda Peyğəmbər səhəm 15 yaşı var idi, lakin qurtaran vaxtın nə idi? Asıl 20 yaşı var Peyğəmbərin. Yəni, revayətləri bir yığanda bu nəticə gəlir ki, döyüş başlayanda Peyğəmbər səhəmərin 15 yaşı var idi. Döyüş qurtaran isə Peyğəmbər səhəmərin 20 yaşı var idi. yəni döyüş 5 il devam edib qəbrədə arasında. Və Peyğəmbər səhəməndə bu döyüşlərdə gəlib revayətlədir ki, əmirləri ilə bilək edir, döyüşlərdə. Deyə Atılmış oxlardır, sonra nizələrdir, yəni hansı işlənib, düşmən atırıb bu tərəfə. Həmin oxlar yığıb, gətirib, nə inirdi, əmrlərinə verir ki, onlar da qaytarıb bu tərəfə, yəni döyüşdə istifadə etsinlər. Və olay üçün açıq adını bu döyüşdə işlək etməsi, yəni əlinə qılıncalıb döyüşməsi rivarətlə gəlməyib. Yalnız gəlin olub ki, Peyğamba sızım bu cür kömək elərdir əmrlərinə. Və... Peyğamba s Hətta döyüştə onlar...